як полишається життя, в якому вона щойно почала відчувати цимись, як вона від'їжджає від Роберта, чоловіка, котрий їй ідеально відповідав за комп'ютерною програмою. Вона уявила, як повернеться назад, до Києва, не з перемогою, а з поразкою. І як вона буде там одна в цілім світі – Адже всі її подруги і друзі поодружувалися і обросли дітьми. Ні, тільки не це. Ти, ти, напевно, вже зрозуміла, що я трохи стурбований, що ти, що ми не маємо дітей. Я попросив тебе обстежитися, і обстеження показало, що ти абсолютно здорова. «Ще до того я й сам обстежувався. Ну, я не казав тобі, вибач. Я був упевнений, що проблема в мені і трохи комплексував. Але я також здоровий. Принаймні по цій лінії. І тоді я пішов далі. Я замовив генетичний аналіз. А Лора допомагала мені в цьому». Софія приготувалася до найгіршого. Зараз він скаже, що вона йому така не потрібна. «Знаєш, відсоток, що ми можемо мати з тобою дітей, дуже мізерний», – Софія зітхнула. «Я подумав, якщо ти вирішиш мене кинути і знайти чоловіка, який подарує тобі дітей», я, я прийму це, твоє рішення. Але раптом, раптом ти після всього почутого все-таки лишишся зі мною. Обіцяю, я тебе любитиму так, як ніколи жоден чоловік у світі не любив свою дружину. Напевно, немає в світі нормальної жінки, яка б не розридалася після таких слів. Софія була нормальною жінкою. Вона кинулася Робертові на шию і заридала в нього на грудях. «Ідеальна мізансцена для голівудської мелодрами», – тільки й подумала вона. його дочерити маленьку метийську дівчинку. Пробурмотіла вона, уткнувшися носом у Робертові груди. Роберт, як і годиться за сценарієм голівудської мелодрами, ще міцніше стиснув її у своїх чоловічих обіймах. Після вечері молоде подружжя винесло два стільці з хати, пофарбована лавочка ще не висохла, і посідало помилуватися морем. На столі вони побачили біло-сіру пір'їнку і сліди від пташиних лапок. Вони всміхнулися одне одному і театрально поцілувались. Софія подумала і про публіку. Напевно, вчитель зі своєї шкільної гори спостерігав за ними в бінокль. Софія зустрілася з Елен біля штурвалу старого Джо. Та добре підготувалася до подорожі. Кросівки, куртка, в руці кошик для пікніка. «Ідемо?» – спитала Софія, побачивши, що Елен наче вагається. «Зачекаємо ще отця», – сказала вона. «О, цікаво! Моєю ідеєю зацікавився священник». Отець Боніфацій трохи запізнився. Вибачте, паперові справи, спробував виправдатися він. Вирушили втрьох. Щоб потрапити до каплички, треба було спершу дістатися до маяка, а це, в свою чергу, було недалеко від школи. Вони йшли неспішно, бо дорога дуже скоро почала звиватися вгору. На півдорозі вони зупинились, аби перевести потих. Софія на цьому кінці острова була вперше. Пейзаж її зачарував. Перед нею відкривалася незнайома панорама. Вона поглянула на свою хатинку і замилувалася. «Це ви дуже гарно придумали з кольором», – перехопила її погляд Елен. Відразу скеля білої сови повеселішала. «А взагалі, чому тут існує звичай розмальовувати хатки в яскраві кольори?» – поцікавилася Софія. Отець Боніфацій та Елен почали разом відповідати на її запитання, і це їх розсмішило. Ну, «Добре, давайте ви!» – звернулася Елен до отця. Ну, просто тут усе таке сіре, що люди в такий спосіб роблять ландшафт веселішим, – висловив він свою думку. А моя бабця казала, – озвучила свою версію Елен, – що коли рибалки поверталися з моря, то вони здаля могли бачити свою хатину.